«Я – український комуніст, член партії КПБУ». Пивний чоловік лупонув очима і витріщився на Сашка. Сашко вже зовсім прокинувся і, оглядаючись по хаті, шукав якогось кидального інструменту. Очі Сашкові не виражали нічого прихильного до одвідувача пивних. Одвідувач трохи помислив. «Чи немає у вас російських поштових марок?» – змінив він на всякий випадок тактику. Але замість російських поштових марок Сашко обдарував гостя російською сакраментальною трьохчленовою формулою. Формула, очевидно, була знайома одвідувачеві. Він пробуркотів щось загрозливе і, похитуючись, вийшов з кімнати. Сашко одягся, пов'язав стрічку і засунув у кишеню бравнінг. Сьогодні або завтра його можуть попасти на вулиці і добре попобити. Застрелити його, мабуть, не застрелять. Не застрелять, бо це викличе всякі неприємності державного характеру, але побити можуть. З трошки попсованим настроєм, не згадуючи навіть про свій винахід, Сашко пішов до консульства. Сьогодні консула не було, і Сашко його заступав. Можна війти, почув Сашко хрипкий голос. Можна, суворо гукнув Сашко. А в дверях просунулась голова і зараз же сховалася назад. Можна, люто гукнув Сашко. Голова з'явилася знову. Потім поволеньки виліз цілий чоловік. Прокипівши спину до дверей, він низько вклонився і захолов. «Чого вам?» – суворо сказав Сашко. Фігура підійшла ближче. Коло столу вона знову низенько вклонилась. Тепер Сашко розглядів одвідувача. Це був, очевидно, молодищий чоловік літ на двадцять вісім. Та червоний ніс, мішки під очима, мутні зіниці надавали йому вигляду сорокалітнього гемороїдального жуїра. «Господін консул», – почав несміливо гість, в його хрипкому голосі звучали одначе якісь кокетливі інтонації улюбленця жінок, попаньканого життям дармоїда. Господин консул, як вам з денежною просьбою?» Сашко подивився на суб'єкта. Дегенерат зі слідами всіх можливих хвороб. «Сколько ж вам нужно?» «Хто ви такий?» – запитав Сашко. Мартин напружено чекав. Чи повернеться Гаррі чи ні? Гаррі не повернувся. Натомість з'явився серджент із тюремним доглядачем. І доглядач викликав Мартина, Джеймса і Тоні. Ця комбінація трохи занепокоїла Мартина. Чому не викликано інших? Коли хочуть забрати страйковий комітет, то через що беруть тільки Мартина і Джеймса? І при чому тут Тоні? Чи немає це знову відношення до Руперта? Троє, що їх заарештував серджент, вийшли в коридор. В кінці його блимала невеличка лямка. В коридорі була сутінь. Зненацька розлягся дикий верескливий крик, неначе кричав поранений на смерть заєць. Тоні впав до лілиць, ухопив Мартинові ноги і бився, мов у Він помітив, що зник Гаррі і вирішив, що їх ведуть убивати, як убили того. Мартинові ледве вдалося трохи його заспокоїти. Нарешті він із Джемсом узяв Тоні під пахви і потяг коридором. Коло лямбки Тоні опам'ятався і, міцно схопивши, як мавпа, Мартина за рукава, пішов сам. Мартин оглянувся на серджента при слабому світлі лямбки. Він побачив в ньому щось знайоме. Серджент спокійно і навіть трохи здивовано витримав його погляд. Вони вийшли з тюрми. Серджент вийняв револьвера і знаком показав їм йти вперед. Солдатів з ним не було. «Куди ви ведете нас?» – запитав Мартин, як за кілька годин перед тим запитував Гаррі. «До слідчого», – відповів серджент коротко. Зачувши звуки його голосу, Мартин і Джемс оглянулись мов уражені блискавкою. «Так, це був Дюваль». «Я казав тобі», – сказав Джемс прикро. Мартин не відповідав йому. «Куди ви ведете нас, товаришу?»